Мої відносини до панни Анелі тривожать мене. Уже всі помічають, що за обідом я не спускаю з неї очей. Я знаю, що в моїх очах закоханий вираз. Я хочу, щоб той вираз розуміла панна Анеля, а тим часом я її ненавиджу. Мені противний той пісний вид і довгий ніс і вся її пласка фігура з гострими дужками плеч. І нарешті той клерикальний дух. І разом з тим я буваю щасливий, коли вона звертає на мене увагу, дозволить зробити їй дрібну послугу, скаже прихильне слово. Варто було тільки поглянуть на мене в той вечір, як панна Анеля запрохала мене кататися. Я садовлю її в сани, наче пакую дороге скло, Кутаю ноги, оті противні ноги в високих теплих калошах, у домашніх панчохах. Мощу під плечі, а від того, чи надіне вона на вуха у залежить доля цілого мого життя. Ах, панно Анелю, ну прошу, благаю. Чи тепер добре? Чи не завіє? Щастя переповнює так мене всього, що витискає з мене навіть слова. Я сиджу мовчки коло панни Анелі, чую ззаду високу спинку саней, а в грудях запертий віддих. Вона так само мовчить. Коні мечуть копитами сніг, сани пірнають в вибоях. Стає незручно. Треба почати. З чого почати? Де мої думки? Мовчу. Скажіть же щось. Сьогодні пан Віктор зовсім нецікавий. Туманію ще більше. Ні сліду думки. І ні словечка. Ні пів словечка. Починаю кипіти. Дурень. Нездара. Закипаю нарешті до споду і кричу в собі, ну і що ж із того? Чим дурніше, тим краще. Набираю в груди повітря і випалюю раптом. Я викрав вас з дому і везу до вінця. Ха-ха, що ви сказали, яка дурниця. Я теж сміюся і разом з сміхом знаходжу думки і рівновагу. Тепер, навпаки. Нема і хвилини антракту. Я розмовляю, жартую. В мене вселилось наче молоде цапеня. Як гарно було перекинутись раптом і пірнути лицем в молодий сніг. Вона мені каже, а справді? Але надії нема, дорога рівна. Щоб зробити пані Анелі приємність, готов помогти їй і викинуть саней. Побільшено жваво накидаюсь на неї, Обіймаю за стан і під рукою чую ребро. Вона налякалась, кричить в голосі чутно сердиту нотку пан збожеволів, дайте бо спокій. Ну, як би там врешті не було, відлеглість між нами стала зразу коротша, і я все чую на кінчиках пальців її ребро. Вона трохи надута, але то ще нічого.